Урядники за таманами, новими чванили шапками, і ратник всякий губуду Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись. Так просто військо шикувало, не знавши стій, не шевелись». Так славні полки козацькі, лобенські, гальцькі, полтавські в шапках було, як мак цвітуть. Як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. Було тут військо волонтирі, то всяких юрбиця людей, мов, запорожці цю приндирі, що їх не втне і асмодей. Воно так, бачиш, і гарне, як кажуть, то нерегулярне, та до війни самий злий гад. Чи вкрасти що, язик достати, кого живцем в обідрати, ні сто не вдержать їх гармат. Для сильної армії своєї рушниць, мушкетів, оружин наклали повні гамазеї. Гвинтівок, фузій без пружин, булдимок, флинт і яничарок – а в особливий закамарок з писів пік ратищ гайків дніць. Були тут страшні гармати, от вистрілу дрижали хати. А пушкарі то клались ниць, Жлукта і улики на пушки робить галили на захват. Днища, оснівниця, витушки на принадлежність приправлять. Нужда перемінить закони. Квачі помела... Макогони в Пушкарське відомство пішли. Колеса бендюги і кари і самі церковні мари в депо Пушкарське тягли. Держась воєнного обряду готували заздалегідь багатько всякого снаряду, що сумно аж було глядіть. Для куль то галушки сушили, а бомб то з глини не ліпили, а слив солоних для картеч. А для щитів ночви припасали, і дна із з діжок вибивали, і приправляли всім до плеч. Не мали плащів, ні шабель, у них, бач, тули не було. Не шаблею ж убит і авель, поліно смерть йому дало. Соснові копистки стругали і до боки подначепляли на валяних вірьовочках. Із лик плетені козубеньки, з якими ходять опеньки, були мусуми на плечах. Як амуницію спорядили і насушили сухарів, на сало кабанів набили, взяли подимне одворів. Як Як сусідків розписали і, вир... і виборних позазначали, хто тяглий кінний, хто же піш, за себе хто, хто на підставу, в яке військо сотню лаву порядок, як завівся не згірш. Тогді, ну, військо муштрувати учить мушкетний артикул, «Вперед як ногу викидати, ушкварить як на калавур. Коли пішком то маршу льгою, коли верхом глядиш правою, щоб шка поскочила вперед, таке ратнє фіглярство було у них за регулярство, і все енеїві навред». Мо посполитий рушення латина В царстві началось Повсюдна муштра та учення Все за жонлнірство прийнялось Дівки на прутах роз'їжджали Ціпками хлопців Муштрували, старі ж учились Кидати в ціль, а баб старих На піч саджали і на печі їх Штурмували, бач, для баталії в примір Були латинці дружні люди І воюватись мали хіть. Не всі з добра, хто от причудує Щоб битися, то рад летіть З гаряча часу uh <laughs> Перші три дні зносили всяке збіжжя, злидні віддавали все на радь. Посуду, хліб, одежу, гроші, своєї отчизни для сторожі, щоб не було де ідівать. Все поралася так Амата. Квійні латинців підвела, смутна була для неї хата. На улиці все і жила. Жінки за матою з'єднались, по всьому городу таскались і підмовляли воювати. Робили стурном шури-мури і затялись хоч вони шкури, енеїві дочки не дать».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 Чи хто із них не порятує проти троянських злих синів? Коли Латин від поєдинків сховався під спід своїх будинків і ждав, що буде закинець, коли Юнона скрізь літає, всіх на Енея не вертає, весільний збить з його вінець, гуде в латії дзвін віщовий, і гасло всім к війні дає, щоб всяк латинець був готовий к війні, в яку їх злость веде. Там крик, тут галас, там клепало, тісниться люд і все тріщало. Війна в кровавих ризах тут. За неї рани, смерть у вічя, безбожность і безчоловічя. Хвіст, мантії її несуть. Була в Латії синагога, збудована за давніх літ для Януса, сердита Бога, котрий дивних був. Приміт. Він мав на голові дві тварі. Чи гарні були, чи харі, обтім Вергілій сам мовчить. Но в мирне врем'я запирався. Коли ж із храму показався, якраз війна і закипить». Подзвону вся латинь сунула, до храма з криком всі неслись, і нався ж двері одімкнула, і Янус вибіг, як харцис. Воєнна буря закрутила, латинське серце замутила, завзятость всякого бере. Війни, війни! кричать, бажають, пекельними пламенем, пламенем палають, і молоде, і старе. Латинці військо хоч зібрали, Та треба ж військо должностних, Які б на щотах класти здали, Які письменніші із них. Оже ж все мусить всякий знати, Що військо треба харчувати, І воїн без вина хом'як. Без збитої голої копійки, Без сей прелесниці злодійки Не можна воювати ніяк. Були золоті дні Астриї, І славний бухт, тогді народ. Е, міняйлів брали в казначеї, А фіглярі писали що чот. К роздачі порції обтекер, картьожник хлібний добрий пекар, гевальдегером бушенкар, вожатими сліпці, каліки, ораторами недоріки, шпигоном з церкви Паламар. Всього не можна описати. В латії, що тоді було. Уже зволялося читати, що в голові у них гуло. К війні хватались, поспішались, і саме у світі не знались, і все робили на зворот. Що строїть треба, те ламали, що треба кинуть, те ховали, що класть кишеню, клали в рот. Нехай турбуються латинці, готовляться проти троян, Нехай видумують гостинці енею нашому в із'ян. Загляньмо турн, що коверзує, троянцям радь, яку готує. Бо турн і сам дзіндзі верзух. Коли чіп'є не проливає, коли чіп'є, то вже влучає. Йому людей давить, як мух. Та й видно, що не був в зневазі, бо всі сусідні корольки по просьбі, мовби по приказі, позапаляючи люльки, пішли в поход своїм народом з значинням, потрухом і полодом, щоб Турнові допомагати. Не дать Енеєві женитись, не дать Владії поселитись, к чортам Енейці всіх послать. Не хмара сонце заступила, не вихор порохом вертить, не галич чорне поле вкрила, не буйний вітер все шумить, все військо йде всіма шляхами, все рад не брязкотить з броями, вардею город поспіша. Стов пороху під небо вп'ється, сама земля, здається, гнеться, енею, де тепер душа? Мезенцій наперед, Тиренський, перед страшним воїнством гряде. Було полковник та Клубенський колиськ, Полтаві полк веде під земляні полтавські вали, де шведи голови поклали, Полтаву матушку спасать. Пропали шведи тут, прочвари, пропав і вал, а бульвари досталось нам тепер топтать. Засим на бендюгах плететься байстрюк Авенцій Попадич, своєю челяддю ведеться, як з блюдолизами панич. Комого він пана внучок, добродій песиків, і сучок, і лошаків мінять охоч. А ті був розбійник з пупку, всіх тормошив, валяв на купку, дивився бісом, гадом, сторч. Тут військо кінне валилось, і дуже ручче є було. Отаман звався Покотилос, а Асаул Карасполо. Це гречіські проскіноси, із з Біломор'я все пендоси. З Морея, дельга, кефалос. Везли з собою лагомини, оливу мило, риш, маслини і капама кебаб калос. Це кул принес Кіковаленко, а з військом також пхавсь. Так, сагайдачний з Дорошенком козацьким військом виличавсь. Один з Бунчуком передратю, позаду другий п'яну браттю, донським нагаєм підганяв. Рядочком їхали гарненько, з люльок тютюн тягли смачненько, а хто на конику куняв. За сими плентавсь розпишака Нептунів син сподар Мезап. До бою був самий собака і, люб, і лобом бився так, мов, цап. Боець, Ярун і задерака, стрілець, кулачник і рубака, і дуже і дуже був з його хлопак. В виски було, кому як впинеться, то й насохо не одреться. Такий ляхам був желізняк. Другим шляхом з другого боку, Агамемноненко галес, летить, мов поспіша до сроку, а бок воді гарячий пес. Веде орду велику, многу рутульцеві на підпомогу. Тут люд був разних язиків. Були аврунці, сидицяне, калесці і сити і всяких разних козаків. Засими панська дитина, Тезейович, пан Іполит. Надута, горда, зла личина з великим воїнством валить». Се був панич хороший, повний, чорнявий, красний, сладкомовний, що й мачуху був підкусив. Він не давав нікому спуску, одних богинь мав на закуску, брав часто там, де не просив. Не можна. Дали би злічити, які народи тут плелись І на папір положити, як З ким, коли від взялись Вергілій, бач, не нам був рівня А видно, що начухав Тім'я, поки дрібненько описав Були рутульці і сіканці Аргавці, лабики, сакранці Були такі, що враг їх зна Тут ще й наїзниця Скакала і військо немалевела Собою всіх людей лякала І всему помилом мила Ця звалась діва цар Каміла Допупа жінка там кобила, кобилічу всю мала стати. Чотири ноги, хвіст з прикладом, хвостом моргала, била задом, а могла і говорити, і ржать. Коли чував, хто о полкані, то це було його сестра. Найбільш блукали по Кубані, а рід їх вийшов з-за Дністра. Каміла, страшна воєвниця, і знахурка, і чарівниця, і скоро на бігу була, через гори і річки плегала, і з лука мітко в ціль стріляла, багатько крові Пролила. Така то збірниця валилась, Енея, щоб побити в пух. Уже юнона де узлилась, то там заприкріпкенько дух. Жаль жаль Енея неборака, коли його на міль, як рака, Зевес, допустить, посадить. Чи він вильне оцей напасті? Побачимо те в п'ятій часті, коли удасться змайстерить. Частина п'ята. Біда не по дерев'я ходить. І хто ж її не скуштував? Біда, біду, говорить, а родить, Біда для нас судьби устав. Еней в біді, як птичка в клітці, Запутався, мов рибка в сітці, Терявся в думах молодець. Весь світ, здавалося, зговорився. Весь мир на його напустився, щоб розгорити його в кінець. Нейтуб бачив страшну тучу, що на його війна несла. В ній бачив гибель неминучу і мучив страшно без числа. Як хвиля хвилю проганяла, так думка-думку пошибала. Колімпським руки протягав. Наддєжтою хоч підкріплявся, но переміни він боявся і дух його ізнемогав. Ні ніч його не вгамувала, Він у війні. Все і вся, коли ватага спала, то він по берегу гуляв. Хоч горя сильно і знимівся, мов простий на піску улях, улігся, та думка спати не дала. Скажіть, тогді дічись дуже спиться, як доля проти нас яриця, і як для нас фортуна зла?» О, сон, з тобою забуваєм все горе і свою напасть. Через тебе сили не бирає, без тебе ж мусили пропасть. Ти ослабівших укріпляєш, в тюрмі невинних утішаєш, злодіїв снищами страшиш. Влюблених ти до куби зводиш, злі замислих добру приводиш, пропав, от кого ти біжиш. Енея мислі турбували, но сон такий своє бере. Тілесні сили в охляли, втім дух не швидко та замре. Не заснув і бачить снище. Перед ним стоїть старий дідище, обшитий весь очеретом. Він був собі ковтонуватий, сідий в космахи, пелихатий, зігнувсь, підпершися ціпком. Венерин, сину, не жахайся, дід очереті сказав. І в смуток дуже не вдавайся, ти гірші біди видав. Він і кривавий, не страшися, а на олімських положися вони все злеє віддалять. А що мої слова од діла лежить свиня під дубом біла і тридцять білих поросят. На тім то берлось. Зі свиноти іул построїть Альбуград, як тридесять промчаться годи, з юноною як зробить лад. Однаково ж сам не плошайся, з аркадянами побратайся, вони латинцям вороги. троянців з ними як з'єднаєш, так дійтурно осідлаєш, все військо виб'єш до ноги. Вставай, енею, годі спати. Вставай і Богу помолись, мене ти мусиш так же знати, я тібр старий, ось придивись. Я тут водою управляю, тобі я вірно помагаю, я не прочвара, не упир. Тут буде грат над грудами, поставлено так між богами, сказавши це, дід в воду.